Hjärtligt välkommen ska du vara till det fjärde avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Detta fjärde avsnitt som heter Våra hållbara måltider. Som vanligt sitter jag, Sebastian Borgart, här i studion. Jag sitter här idag med Barbro Larsson. Välkommen. Tackar. Och Nathalie Thorstensson. Välkomna hit. Tack. Berätta lite, vad, vad jobbar ni med? Ja, men Vi jobbar ju med att planera och servera eh, de offentliga måltiderna i Lishivins kommun. Både för förskola, skola, gymnasium och äldreomsorgen. Är det liksom än eh, arbetstitel? Jag är kostchef <laughs> i Lichefisk kommun och ansvarig för eh, måltiderna i Lichefisk kommun. Och, och du? Jag är kommundetist. Okej, okay, spännande. Mm -hmm. eh, då jobbar ni med mat alltså? Stämmer. Eh, och, och det är inte liksom som om man jobbar på, på en vanlig restaurang och har ett par hundra lunchgäster varje dag. Ni, ni har ganska många som ska äta maten som, som ni någonstans ansvarar för. <laughs> det blir en del. Kan man säga. Vi, har väl, vi ser att vi har ungefär 9500 portioner som vi gör varje dag. Det är ju jättemycket. Ja, det är många. V vad är det bästa med jobbet? Men det bästa är väl att man får jobba med eh, människor och att man får eh, vara med och bidra till att många får må bra under dagen. Man når så himla många. Från de minsta på ett år till de äldsta på hundra. Vad liksom konkret innebär era respektive roller? Ja, på min del så jobbar jag ju mycket med specialkoster och planerar matsedlar, näringsberäknar om maträtterna som vi har. Och i min roll så är det väl mycket strategiskt, men det totala ansvaret för våran ekonomi, arbetsmiljön och ja, att vi når kommunens mål och vision, att vi jobbar för det hela tiden. Att folk blir mätta och glada. Ja, typ. <laughs> eh, vi ska ju prata om hållbara måltider. Vad, vad innebär en hållbar måltid? Om vi, nu, om vi tänker Licefisk kommun så är ju vår vision att vi ska vara välkomnande och hållbar. Och sen har vi ju flera politiska mål, eh, bland annat eh, ekologiska mål och vi, har, vi ska mer svenskt. Och vi ska vara mer lagat från grunden och sådana saker. Och då har vi valt att kalla det för hållbara måltider för människa och miljö. Alltså att den maten vi lagar och serverar ska vara bra sett ur en miljösynpunkt. Men det ska också vara bra för hälsan, för alla de människor som äter våra mat varje dag. Och liksom hur, hur går det här till? Hur gör man en hållbar måltid på, på alla de här planen som, som du nämner? Det, det krävs väldigt mycket planering. Eh, och, eh, att vi någonstans, man, någonstans så börjar ju allting med matsedeln. För det är där vi börjar planera våra, mat, eller våra maträtter, utbudet vi har och... Eh, det hänger ihop med vad vi har för livsmedelsavtal. Alltså vad ställer vi för krav på våra råvaror som vi lagar maten på. Och sen är det ju ett samarbete med alla våra gäster så att vi får bra måltidsmiljöer. Så att de uppskattar måltiderna också på ett bra sätt. Men just planeringen då, det är något någonting som du jobbar med, med mycket då, Barbara. Hur går, hur går ni till vägar när ni sätter menyerna? Ja, eh, först och främst har vi ju lite styrande dokument. Vi har varann kost- och måltidspolicy som talar om... Eh, inom vilka ramar vi ska hålla oss till eh, och då har vi ju till exempel att eh, om vi tittar på skolmat så ska ju den vara näringsriktig och då har vi ju i de eh, nordiska näringsrekommendationerna som vi har som utgångspunkt kan man säga eh, för, som, för som Nathalie sa så måste ju maten även vara god eh, för annars hamnar det inte i magen och då kommer inte någon, någon till nytta helt enkelt så man har det som en, en bas och sen så tittar vi på vad, vad, vad, vad vill man ha för utbud egentligen vad tycker förskolebarnen om? Och vilken typ av maträtt det passar för dem? Vad tycker skolbarnen om? Vad tycker de äldre om? För det, det skiftar ju såklart. Hur gör man liksom maten som hamnar på tallriken klimatsmart? Klimatsmart är någonstans att vi, ja, men om vi tar en maträtt så försöker vi fundera på det ligger ganska mycket kunskap bakom allt planerande för att få fram en bra matstille som är klimatsmart så att vi kan stå för det. Då försöker vi titta på, men låt säga att vi tar köttförstås och spaghetti, liksom. Okay, vad kommer då, vad kommer köttet ifrån? Eh, hur mycket kött har vi? Kan vi ha någonting mer i som gör att det blir mer klimatneutralt? Eh, till exempel så brukar vi ha linser ibland. Eh, eller man kan ha rotfrukter i eller andra baljväxter i. Ja, då blir det ju lite mer klimatsmart än om det bara hade varit kött i, till exempel. Och sen är ju också frågan, om vad kommer de övriga råvarorna ifrån då? Så det är väl sådana bitar som vi jobbar med för att det ska bli mer klimatsmart och att vi också har en bra variation på de olika utbudet av rätter. Att vi har både kycklingrätter och fiskrätter och grönsaksrätter. Alltså vi har en, vi är som det här moderna ordet nu, att vi är flexitarianer helt enkelt när vi planerar matsedeln, så kan man väl säga. Vad, vad finns det för utmaningar i att planera en meny så här? Det är att vi behöver förändra lite grann hur gemene man tänker kring mat och måltider. Inte att alla ska bli vegetarianer, det är absolut inte något mål som vi har. Utan snarare att vi faktiskt tänker till vad, mina val av råvaror, hur spelar de roll? Vad kommer de in i hela det här liksom, på klimatanpassningen? Och hur kan de vara hållbara både för miljön och för mig själv. För någonstans i hela den här klimatdebatten som är så kan man tycka att den är lite långt ifrån sig. Att Vad spelar för roll vad jag här gör när det finns andra länder som släpper ut så mycket mer koldioxid Och har större klimatpåverkan än vad vi har. Men när det gäller mat och måltider så där kan man faktiskt göra skillnad. Den råvara som jag väljer att äta, den kan jag välja att den påverkar miljön på ett visst sätt. Och den påverkar min hälsa på ett visst sätt. Och då behöver man kanske tänka över lite grann vad det är för någonting. Att, om jag ska välja att äta kött, ja men då kanske jag välja att välja ett kött som är mer eh, producerat närmare mig till exempel. Och i andra änden tar jag och, och minskar ner på köttmängden för att eh, då kan jag köpa det här köttet som jag verkligen vill ha. Vi har ju pratat om att byta komponenter då mm. för att göra maten mer klimatsmart så att säga. Mm. Hur jobbar man med själva råvarorna? Vartifrån de kommer och så vidare? Grunden är att vi har ett stort livsmedelsavtal. Det är bland kommunens största avtal. Och det är jätteviktigt. Och när vi gör det, det tar det typ drygt ett år för att ta fram underlaget för att få ett avtal. Och då går vi in i detalj på varje råvara och ställer krav. Och då är det både hållbarhetskrav och kvalitetskrav. Och för att sen få de bästa råvaror under de förutsättningar som vi har, ja, har krävt då. Och, men förutom det så har vi ju, och det sticker vi väl ut lite i lidsköping för vi har, vi har tagit fram en egen klausul som gör att vi har möjlighet att handla, handla utanför avtalet vid speciella tillfällen. Och därav så har vi ju fått till väldigt många lokala event så vi får in råvaror från närområdet. Och, bara, och det är ju jätteroligt men det är också en Väldigt stor process för att få till det. För det är rätt så stora volymer. Mm. <laughs> När vi pratar om köttfärs så är det kanske runt ja, närmare 900 kilo till en dag. För att, <laughs> för att täcka behovet för de här måltiderna som är under en dag. Då. Det, men det är jättespännande och där, det är väl ganska nytt vi bara håller på med i några år. Och vi eh, har fått till flera sådana lokala event. Där vi har haft eh, lite blandat eh, med både äpplen och det har varit... Eh, Eh, korv på griser som har gått på sin kulle eh, som vi kallar för utegrisar och vi har haft eh, fläskkött från närområdet och vi har haft eh, kött ifrån, nötkött som är krammärkt från närområdet och fårkött eh, och fårkött har vi haft mm. också så att eh, ja, den, är, den är jätterolig att jobba med och den, det arbetet ger ju inte bara otrolig glädje för gästen utan det är ju också otrolig glädje och stimulans för alla oss som jobbar med måltiderna, för det finns så mycket mervärden i det, men det är himla roligt Och producenten ja, och Att producenten. faktiskt kan bidra till att leverera mat till den offentliga måltiden Ja, för de blir ju jätteglada när vi försöker hitta möjligheter för att kunna samverka det är ju, De blir jätteglada, så det är roligt hur viktig är råvaran för att det i slutändan ska kunna levereras en, en hållbar måltid och en håll, hållbar produkt? Superviktig. Det är, ja, det, det är ju lätt att märka skillnad på kvalitet och kvalitet. Mm. Har ni liksom jobb kvar på råvarusidan innan ni är helt nöjda med, med helheten och hållbarheten? Ja, men det har man väl alltid ett jobb att jobba med, tänker jag. Eller hur? För att eh, allting förändras och utvecklas. Så att det är klart att vi har kvar att jobba på, framförallt för att vi skulle vilja ha mer eh, lokala inslag. Vad är en eh, hållbar måltid för dig? Med, typ miljövänlig och att den är vegetarisk. Vad är en hållbar måltid för dig? Men Det är att man tänker på vilken klimatpåverkan maten har. Eh, kanske mindre kött och, eh, och mer lokalproducerat. Äter du själv maten eller känner du någon som äter maten som serveras här i kommunen? När jag gick i skolan så åt jag ju den själv. Men eh, nu för tiden så är det ju farmor som bor på ett hem här i kommunen. Men eh, 9 500 portioner, var, vart lagar man det här? Men det lagar vi ju i eh, alla våra... På alla förskolor, skolor, eh, gymnasieskolan som finns i kommunen och inom äldre, på äldreboendena. Ja, är det olika kök överallt eller görs någonting centralt? Hur, liksom, hur funkar det? Ja, men det, det är en liten variation. Men vi, vi lagar ju mat överallt och sen så har vi ett fantastiskt produktionskök som, är, som kan stötta oss där vi kanske inte har förutsättningar om vi ser till maskiner eller utrustning. Då kan de stötta oss och hjälpa till med till exempel huvudkomponenten och så då. Och det är jättebra för att det gör ju att vi kan ha lika bra mat oavsett var i kommunen man bor. Och just när vi pratar råvaror och de här lokala inslagen kommer de ut överallt. De kommer ut överallt. Det är det som är så viktigt för att det är oavsett var man bor så ska man kunna få möjlighet att få ta del av de här fina råvarorna det är jätteviktigt tycker vi så vi har valt att vi vi väljer inte bara ut något kök där vi satsar allt och att det är bara de som får det närodlade utan det är, när man ska eh, leverera lokalt till oss så ska det kunna gå att göra till alla så att alla får ta del av den fina råvaran Vi har faktiskt fått besöka vännerköket och där ska vi få träffa kökschefen Anneli Bratt. Vännerköket är ett centralkök kan man säga. Vi lagar mat både till äldreomsorg och förskola och skola. Till många skolor så gör vi bara själva huvudkomponenten som vi kallar det. Typ köttfärsåsen, kalopsen, köttgrytor, kycklingrytor. Resten gör man ute på ställena. Kokar pasta och gör sallader och... Allt runt omkring. Hur många är det som äter mat härifrån? Oj, oj, oj, På en vecka gör vi 12 000 portioner ungefär. Och då är det väldigt blandat om det är dietmat eller vanlig allmänkost. Men hur, hur funkar det? Liksom? Står ni och gör portioner och lägger i matlådor, så att säga som skickas ut eller stora käl som går ut? Liksom, hur, hur funkar det? <laughs> ja det är, det är alla sorter faktiskt. Det är en del sådana som skor får, de får ut direkt på ett bräck som vi kallar det. En plåt med, som vi lägger fyra liter på. Sen packar vi även i vita tråg, plasttråg som går ut i en avdelning till exempel. Och sen har vi även de portionsformarna. Som går hem till pensionärer som bor hemma i hemmet. Hur ser en arbetsdag ut här när det ska göra så mycket mat? Börjar man tidigt då? <laughs> vi börjar sju och jobbar till fyra. Måndag till fredag. Inga helgarbeten så vi har det jättebra. Våra, I och med att maten kyls så är det ingen som äter den samma dag. Så då har vi inte den här klockan, halv elva ska det vara färdigt och då står gästen och väntar. Utan vi kyler ju våra mat och skickar så de äter senare. Så vi har inte den pressen som en restaurang eller ett skolkök har. Vi pratar ju om hållbarhet då, och hållbara måltider. Berätta lite hur ni jobbar med hållbarhet här på Värnköket. I kommunen har vi stort att vi har 40% procent ekologiskt och det följer vi ju. Så är ekologiska inköp och det är mycket på mejerivarorna som är ekologiska. Även torrvaror som är mycket ekologiskt. Och sen har vi att vi försöker minska på köttmängden. Och idag så gör vi ungsfärs på hönsfärs istället för vanlig blandfärs för det är mindre klimatpåverkan. Och ytterligare en del i, i hållbarhetsarbetet då, det är ju att minska matsvinnet. Hur ser man till att planera när man ska göra 12 000 rätter att... Att det liksom inte blir för mycket. Mm, ja, H här på Vännersköket just där. Skickar vi ju nästan all vår mat. Så vi ser ju inte det där tallrikskrapet som man kan se ut i skolorna. Utan här har ju vi produktionslister så vi får fram exakt hur många liter eller hur många kilo vi ska göra. Någonting. Och där försöker vi ju hålla oss så tätt som möjligt in till. Så just här så är det ju inte jättemycket matsvinn. Men det måste vara en utmaning som man får vara med hela tiden att tänka på med planeringen. Hur mycket man ska göra. Ja absolut. Det är mycket att räkna. <laughs> innan man beställer och alltihopa så är absolut är det en utmaning och sen kan det ju komma eh, ja det kan ju vara att någon avbeställer maten till exempel att eh, nu vill jag inte ha den här och då får vi ju, får ju vi frysa ner råvaran och så tänka på nästa gång man har beställt att nu har vi 40 kilo Blantfärs i frysen, Nu får vi se till att vi använder den först. Men när man gör så mycket mat som, som ni ändå gör här på en vecka, hur liksom ser man till att den håller rätt kvalitet, smak och så vidare? Ja, det, det är, jag måste alltså inte säga att vi är proffs, men jo det är vi. <laughs> Nej men det är, många, det är många års erfarenhet ute i köket, absolut. Och det är recept som testas fram. Och äh, recepterna, så, vi har ju en dietist i kommunen som räknar på våra recept och näringsvärde och alltihopa. Så det, det är ett äh, arbete bakom innan man väl börjar laga det kan man säga. Men nu är det liksom att stå och laga maten och kanske inte få den direkta responsen av, av de som äter som om när man är ute i till exempel ett skolkök får ni reda på att, att det är uppskattat det ni gör här? Det får vi faktiskt. Det är, vi får både ris och rose. Vi får ju höra även om det inte var just den rätten som var det bästa. Utan. Men de är duktiga på det där ute och, och skicka feedback. Och vi vill gärna ha feedback utifrån för att man ska kunna bättra sig. Och även av våra gamla där hemma, de ringer och hör av sig. Det är väldigt trevligt faktiskt. Men då jag tänker, kan vi kolla runt lite hur ni har det här och, och se när ni lagar maten? Ja, absolut. Idag ska vi gå ut och titta på när vi gör kycklingfärs. Här har vi Henrik som gör våra egna köttbullar. Så vi köper inga egna utan vi har köpt in en färsmaskin som rullar dem åt oss. Fast smeten gör vi ju själva. Får nästa fråga. Hur, många, hur många köttbullar ja. gör du på en dag? Oj, ja, det blir några tusen. Just nu så har jag gjort i ordning 45 kilo färs som åker genom maskinen här. Och så kommer det ut köttbullar som jag steker i stekbordet i snö. Måste vara skönt att slippa rulla dem. Ja, det momentet är ganska skönt att få, att få hjälp med kan jag säga. Så att, eh, det är jättebra. Um, när det blir så här mycket också så... Men eh, ja, 14, 14 gram styck så det är bara räkna men det blir några tusen som sagt. Ja, ja. ja vi ska inte störa mer. Du ja, det får, fara, får jobba på här. här. Ja. Sen har vi ungstfärs som vi gör idag. på kycklingfärs. Och det är soltorkad tomat och fetaost i den. Istället för att ha blandfärs med nöt och fläsk så är ju höns en mer klimat, mindre klimatpåverkansprodukt. produkt. Och här är mycket färs just nu? Här, här är det mycket färs just nu. Det är typ 130 kilo färs och så är, har vi ju röda linser i och så lite ströbröd och grejer så det är typ 250 liter. Men det mättar ganska många magar det här? Det mättar många magar. Och igår gjorde vi två omgångar också så det är mycket färs. Mycket färs är det. Sen har vi nog Marianne här som har gjort stuvade makaroner. Vi gör ju... Vi gör ju dels gör vi ju själva huvudkomponenten. Vi pratar om att man typ gör bara köttfärsåsen eller så. Men sen har vi ju även... Så vi gör tillbörjarna här också. Så vi gör köttbullar och stuvade makaroner. Han steker köttbullarna och hon stuvar makaronerna till exempel. Men vilka är det som ska den här maten sen. Det här är äldreomsorgen, så det kan gå till en avdelning eller de som bor hemma. All maten som tillagas den måste ju kylas snabbt. så då När den är varm och tempererar vi att den håller temperaturen 72 grader- och sen så körs den in i de här blastrarna som vi kallar. Där kyler maten på en och en halv timme till 3 grader, så den går att packa. Här inne har vi vår paketering. Så i denna matinen som pyser och har sig så packas maten. Då tar man bort allt syre ur förpackningen och tillsätter livsmedel bak. Så en sån här förpackad maten håller i 16 dagar. Eller vi sätter datum på 16 dagar men den håller i 20. Men vi har en marginal så vi sätter 20, eller 16 dagar på datumet datumetiketten, katten. Det finns också lite hållbarhetssynpunkt då, så om man inte äter maten just idag så, så är den inte körd imorgon. Nej, absolut inte. Okej, okay. ja men nu börjar det bli kallt här. Ja. <laughs> har, vi, har vi sett allt nu? Nu har vi sett allt. Ja. Hela köket. Ja. Men du, du ska ha stort tack för att jag fick komma och hälsa på er här i köket. Du är välkommen igen. Men vi har ju det här då centrala köket som du pratar om, vännerköket som, mm. som som gör mycket mat som, som levereras ut. Mm. Hur ser man till att transporterna är, är hållbara för att... Liksom det måste ju vara hållbart hela vägen om man ska kunna kalla det för hållbar måltid. Ja, absolut. Det är viktigt att vi har transporter som också är välplanerade så att de inte går eh, tomma till exempel. Eh, och att de går på, på bra bränsle. Eh, så det är absolut det är jätteviktigt och det har vi en egen lastbil för att det inte ska bli massa med onödiga körningar och sådant. Vi har en bra eh, planering av våra transporter och så. Det jobbar vi också med. Och social hållbarhet då, det, är det någonting som, som ni också jobbar med personalen mår bra och liksom att det sociala också är bra i, i hela kedjan. Ja, men det gör vi. Det är jätteviktigt och vi försöker jobba med att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Vi har renoverat väldigt många kök de senaste fem åren bara, just för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Men vi jobbar också väldigt mycket med att vi ska ha bra samarbeten, olika... Vi jobbar mycket med matråden just för att vi ska kunna ha dialog med våra gäster och få till oss vad, vad är responsen kring maten. Och, och vi ska också nå ut med informationen. Um, så den sociala hållbarheten är jätteviktig. Att det är en, en bra arbetsmiljö och roligt på jobbet. Eller man trivs på jobbet. En sak som jag tänkte vi ska prata om det är liksom matsvinn. Hur, hur jobbar ni med det för att det ska bli så litet som möjligt både liksom i, i produktion och även att... Ja, det har vi varit inne lite på, men att det mm. inte hamnar i, i papperskorgen. Mm. Det är en jätteviktig fråga. Och vi jobbar med att vi, vi mäter matsvinn fyra veckor varje termin. Eh, och utifrån de resultaten så försöker vi göra analyser på vad var det som, varför, varför hade vi hade mer svinn den här dagen än, än en annan dag. Vad var det vi hade svinn av Var det utav moset eller potatis eller utav det grönsaker? Eller var det såsen? Just för att vi ska lära oss mer om vad är det som går hem och vad är det som inte går hem. Och sen jobbar vi jättemycket med att ha en bra planering. Och där är ju också dialog är jätteviktigt. Hur många är det som kommer att äta idag då i, hos mig liksom? Så att jag vet hur många jag ska laga till. Den är jätteviktig. Och sen jobbar vi också med att man har en planering. Så att man redan när man planerar maten för veckan. Så, så kan, får man ha en liten tanke så här, ja men om nu inte allt skulle gå åt på tisdagen, vad gör jag då med det som eventuellt kan bli över? Så det handlar ju om att man planerar även för det som eventuellt kan bli svinn så att man kan göra någonting annat med det då. Men när man lagar så mycket mat och, och gör det varje dag till så många personer, får man kritik ibland? Det får man ibland. Det är roligt med mat för att alla kan ju tycka någonting om mat. För mat det... påverkar oss alla. Ja, precis. Och alla äter ju varje dag. Så ja, absolut, det får man. Man får kritik. Men det är roligt med, med att få möta folks olika uppfattningar om maten. Det som är ro, roligt och intressant är givetvis utvecklande för oss. Hur ser man på det eller hur upplever man det? Men det är också utvecklande för att när vi väl har en dialog, för vi vi brukar försöka bjuda in i dialog faktiskt. Med de som vi får kritik ifrån då. Och då. Det, det råder ju väldigt mycket myter. Om maten och framförallt skolmaten. Eh, och det har ju hänt så otroligt mycket de senaste åren inom de offentliga måltiderna i hela Sverige. Det, är så, det, kan, det kan räcka med att vi säger så här men du vet väl att du som förälder får jättegärna gå med ditt barn och äta i skolrestaurangen. Och bara genom att de går ut dit och så ser de det fantastiska salladsutbudet, variationen av maträtter, den fina miljön som många äter i så blir de så här, oj, då, det var ju inte som nu jag själv, <går> åt för 40 år sedan kanske, eller något sånt. Och det är väldigt ärfullt. Men kritik kan ju vara positiv också. F ja. Får ni sådan? Ja, jo, men vi ja, får mycket positiv kritik också. Och det är ju det är jättekul att se när man kommer ut i någon skolkök, eller som jag var med på elevrådet. Eh, där det var någon som berättade, någon kille som berättade, liksom, jag har världens bästa kök kock i mitt kök hon är den bästa av alla <laughs> och gör så god mat varje dag det är jätteroligt så att det, vi får både positiv och eh, kritik och negativ kritik såklart hur, hur viktig är kritiken för, att, för liksom att ni ska utvecklas och bli bättre jo, men Jo, den är ju jätteviktig för att vi ska utvecklas och för att vi också ska tänka en gång till det där som var självklart för oss eh, kanske inte var självklart för, för gästen Finns det någon som uppmärksammar hur man jobbar med offentliga måltider? Jo, men det är det. Det är väldigt mycket tävlingar för skolkockar och kockar inom den offentliga världen. Vi har egna galor, White Junior och White Senior. Så där hade vi nomineringar i sex kategorier i år. Vad betyder det att ha fått de här nomineringarna? Det är något slags kvitto på att det vi gör är, ligger i framkant och att vi hänger med. Och just att vi hade så många nomineringar. Det visar ju också att vi jobbar med helheten, vi jobbar med alla våra måltider, vi har inte bara valt ut ett område. Men det tycker jag är viktigt som kommun. Finns det någonting mer inom hälsa man behöver tänka på vad gäller hållbara måltider? Ja, det som är så bra med vad som är hållbara måltider för klimatet är ju också att det är hållbara måltider för just vår hälsa. Barbro och Nathalie, ni ska stort tack för att ni kom hit idag och, och ville prata om det här. Ja, får Vi önska er lycka till i framtiden. Tack så mycket. Tackar. Nästa avsnitt av Hållbara Lish kommer ut den 6 november. Och då träffar vi Johan Ekblad och Frida Andersson från kommunalägda Lidköping Energi. Tillsammans pratar vi om bolagets miljötjänster, luktproblematik och myterna som florerar kring just avfallsförbränning. Vi pratar även om hur Lidköping Energi internt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Fram tills dess säger jag, Sebastian Borgert, på återhörande.